Allah, kathiran, aadda lahum wa azima. Uškarci koji često spominju Allaha I žene koje često spominju Allaha Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio Vrijednost zikra Uzvišeni Allah kaže: Pazkuruni azkurkum washkuru li wala taškuru. Spomnite Vi mene, pa ću i ja vas spominjati. Odajite zahvalnost i ne budite neblagodarni. Sura El-Baqara, stotinoi 52. ajet. Ja ju alla amen o vjernici, spominite Allaha često, sura el Ahzab, ce i pri a والذاكرين الله كثيرا الله koji često spominju Allaha i žene koje često spominju Allaha Allah je doista za sve njih oprošt i veliku nagradu pripremio sura El ahzab 35. ayet. Vaz cum rabbika fi nafsika tadurra wa khifatan wa dunal jahri min al qawli bil svoga ujutro i navečer. U sebi, ponižno i sastrohopštovanjem i ne podižući jakog glas. I ne budi nemaran, sura el-Araf 205. ajet. Resulullah alaihisselam je rekao, primjer onoga ko spominje svog gospodara i onog koga ne spominje, je kao primjer živog i mrtvog. Hadiz bilježi imam Buhari. Hoćete li da vas obavijestim koji vam je posao najbolji, najvrijedniji kod vaše gospodara, Kojim se na najviše stepene dižete, koji je bolji nego da čisto zlato i srebro udjeljujete, bolji od borbe sa neprijateljima kojima glave ocijecate, žrtvujući vlastite živote. Da, prekoše To je spominjanje uzvišenog Allaha. Odgovori, Allahu poslanih, alejhi selam. Hadis bilježi imam tirmizi. Rekao je Allah u poslanik alihi selam, uzvišeni Allah veli, ja sam sa svojim robom kada misli o meni, ja sam s njim kad me spominje. Ako me spominje u društvu, i ja njega spominjem u društvu boljem od njegovog. Ako se on meni primakne aršin, ja se njemu primaknem hvat. Ako on ide prema meni polahko, ja prema njemu idem žureći. Hadis bilježi imam Buhari. Ko prouči jedan harf, slovo iz Allahove knjige, ima će nagradu. A nagrada se desetorostruko uvećava. Ja ne kažem da je Elif Lamim harf, nego Elif je harf, Lam je harf i Mim je harf. Hadis bilježi imam Tirmizi. Obavijestio nas je Ukbe ibn Amr radi Allahu Anhu. Poslanik selam je izašao a mi smo sjedili na sofi. Rekao nam je. Ko bi od vas volio da svako jutro ode do jedne doline ili do pješćane jaruge i dovede odatle dvije debele kamile a da pritom ne zaradi grijeha i ne prekine rodbinske odnose? Odgovorili smo. Poslaniće, voljeli bismo to? Poslanik selam reče. Koji od vas ode ujutro do mestrida da se znanjem okiti Ili dva ajeta iz Kur'ana prouči Bolje mu je nego dvije deve Tri ajeta od tri deve Četiri ajeta od četiri deve I tako redom Had izbilježi imam muslim Poslanik alihi salam je rekao Ko sjednje spominjući Allaha Allah se srdi na njega Ko legne nespominjući Allaha Allah se srdi na njega Had izbilježi imam ebu Dawud. Allahu poslanik, ali i selam, također veli. Narod koji prisustuje nekom skupu, na kojem se ne spominje Allah uzvišeni i ne donosi salavat na poslanika, ima od Allaha samo srđbu. Ako Allah želi, kazniće ih. A ako želi, oprostiće ih. Hadis bilježi Imam Tirmizi i kaže Oni koji napuštaju neki skup, na kojem nije spominjan Allah su, kao oni koji ustaje od sofre gdje se jede lešina magarca i na velikom sugubitku gubitku hadis bilježi imam Ebu davud Zikr pri buđenju iz sna Alhamdulillahi alladhi ahjana ba'dama amatana wa ilaihin nusur Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i njemu se sve vraća Rasulullah alaihi sallam je rekao ko se trgne iz sna poprilekom budženja kaže la ilaha illa allahu vahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wahwa ala kulli şeyin qadir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi il'alih il'azim rabda ghafir Nema božanstva osim Allaha On je jedini I nema saučesnika Njemu pripada vlast i hvala On može ono što hoće Slava i hvala Allahu Nema božanstva osim njega Allah je najveći Nema snage ni moći Osim s Allahom Silnim i uzvišeni Gospodaru moj Oprosti mi Velid kaže ili rekao dovaćem u biti primljena. A ako ustane, uzme abdest i klanja, namaz će mu biti primljen. Alhamdulillahil ladzi aafani fi jasadīa wa radda alayya rūhī wa alana lī bi dhikre. Hvala Allahu koji je ozdravio moje tijelo, vratio mi moju dušu i dozvolio mi da ga spominim. Još se doda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 Wa yatfakkarun bi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta doista u stvaranju nebesa i zemlje i u izmeni noći i dana znakovi su za razumov obdarjene koji stojeći sjedeći ležeci spominju Allaha i razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje govoreći Gospodaru Tini si ovo uzalud stvorio slava tebi i sačuvaj nas patnji u vatri sura Alimran, 190 i 191 ayet zikr prilikom oblačenja odići الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه خوالا اللهه كوي ميه обукао обскрбио мењоме без моје моћи и снаге зикр приликом облачења нове одјег اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنعله wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la Allahumma tebi khwala ti si me obukao molim te za dobro u njoj i dobro u onom zbog cega je ova odjeća napravljena utječenti se od zla u njoj izla onog zbog čega je ona napravljena dova za onoga ko obučeno u odjeću to bili wa yakhlifu Allahu ta'ala iznosio je Allah ti je nadomjestio. Il bas jadida wa 'ish hamida wa mut shahida. Novo oblačio, dostojanstveno živio i shahid bio. Zikr prilikom skidanja odjeće. Bismillah, u ime Allaha. Zikr prilikom ulaska u nužnik. Bismillah. Allahumma inni a'udhu bi ka minal wal khabaih U ime Allaha Allahu moj Utječem se tebi od zla šeitana I muških i ženskih Zikr prilikom izlaska iz nušnika Gofranek Molim te zaoprost Zikr prije uzimanja abdesta Bismillah U ime Allaha siker nakon uzimanja abdesta. Ešhedu an la ilaha illa Allahu wahdehu la šerika leh. Wa ešhedu an Muhammeden 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ej'alni min at-tawwabin wa ej'alni min al-mutatahhirin. Svedočim da nema božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Svedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik Allahu moj učini me od onih koji se kaju i onih koji se čiste subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha slava tebi allahu moj i hvalati sjedećim da nema božanstva osim tebe molim te za opros I kajim ti se. Zikr prilikom izlaska iz kuće. Bismillah. Tavakljtu ala Allah. Vala hawla, vala kuvata illa billa. U ime Allaha. Na Allaha se oslanjam. Nema snage ni moći osim sa Allahom. Allahumma inni a'udu an azilla au uzal. Au azilla au uzal ili oglim ili ožlam ili ajhel od toga da zavodim ili da zaveden budem da na greh navodim da budem naveden ili da činim nepravdu ili da mi se čini da u pozivam ili da budem nesnalica zikir prilikom ulaska u kuću بسم الله وَجنا و بسم الله خرجنا وَوع ربنا توكلنا وime اللهa ulazimo. Uime اللهa izlazimo Ina ال Allah gospodara našeg se oslanjamo. zikr prilikom odlaska u mećt. اللهم اتعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وتعل في سمعي نورا وتعل في بصري نورا وتعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا وتعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا Moj Allahu, osvijetli moje srce, osvijetli moj jezik, osvijetli moj sluh i osvijetli moj vid. Osvijetli ispred mene i iza mene, iznad mene i ispod mene. Allahu moj, daj mi svjetlo. Zikr kada se ulazi u mesčit. <tripti> A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min Utječem se uzvišenom Allahu, njegovom plemenitim licu i njegovoj vječnoj vlasti od prokletog šejtana. Bismillah wa s-salatu was-salamu ala rasulillah. اللهم افتح لي ابواب رحمتك واما الله صلوات وسلام على رسول الله الله هوي افتح لي بوابه تويه ميلستي ذكر بليكم ازلسا كز مسجد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك Allahumma asimni mine shaytanir rajim U ime Allaha Salavat i selam na Allahov poslanika Allahu moj Daruj tvojom dobrotom Allahu moj sačuvajme me od prokletog šeitana Zikr toku i poslije učenja jezana Za mujezinom se ponavljaju riječi jezana Osim kada mujezin uči Haja ala salaah i ala falah Uči La havla ولا kuvvata illa billah Ne ima snagjeni moći kod Allaha Kad mu jezin Kaže se Wa ana ašhadu an ilaha illa Allah vahdahu la sharika wa ja anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan božanstva osim Allaha on je jedini i nema saučesnika i svedochim da je muhammad alejhi salam njegov rob i njegov poslanik zadovoljan sam da je moj gospodar Allah da je moj poslanik Muhammed da je moja vjera islam poslije ponavljanja za mujezinom donese se salavat na Resulullaha alaihi selam poslije zana uči se dova Allahuma rabbe hadihi da'vati tam wa salati il ka'ima hati Muhammedan il wasileta wal fadila wa ba'athu makaman mahmudan il ladiju moj Allahuma Gospodaru ovog potpunog poziva i namaza koji slijedi, podari Muhammedu a.s. vesilet poseban stepen u džennetu i svako dobro i proživiga na pohvalnom mjestu koje si mu obećao. Između ezana i kameta treba što više učiti dove, jer se tada dova ne odbija. Dova nakon početnog tekbira. اللهم ذاعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد الله قومي udal igrehe od mene kao što se udalio istok od zapada Allah قومي očisti me od mojih grijeha Kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine Allahu moj, operi me od mojih grijega snijegom, vodom i ledom wa bihamdik, wa ismu, wa jedduk, wa ilaha Neka si slavljen Allahu Neka ti je svaka hvala Blagoslovljeno je ime tvoje Uzvišena je tvoja veličina. Nema drugog božanstva osim tebe. Ogledao sam lice onome koji je stvorio nebo i zemlju, hanifom, a ja nisam među mušrikinima. Molitva moja, obred moj, život moj i smrt moj su Allahu, Gospodaru svjetova. Nema mu partnera, i tako sam bio naredjen, a أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اوكيчем swoje lice prema onemu koj stworio nebesa i zemlju kao pravi wiernik ja sam od onih koji njemu drugie ravnim smatraju zaista moj namaz Moji obredi, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno, ja sam musliman. Allahu moj, ti si apsolutni gospodar, nema božanstva osim tebe, ti si moj gospodar, a ja tvoj rob. Ogriješio sam se prema sebi I priznajem svoj grijeh Oprosti mi sve moje grijehe Jer ih samo ti možeš oprostiti Uputi me najbolje mah laku, Jer me samo ti njemu možeš uputiti Otkloni od mene lošu narav Jer je samo ti možeš otkloniti Stojim ti stalno na raspolaganju Svako dobro je u tvojim rukama Zlo nije svojstveno tebi يا سم توي اي تبي سي راتشم تي سي سلاولن اي ازويشن مولم تزاوبرست اي كايم تي سي اللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالما الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون dinili mauliفfihi من الحّ biihnekk. إنك tehdi من تše u إلى sirotimm mustpim. Allah humoj. Gospodau đebrajla, Mikala i Srafla. Stvoritelju nebesa i zemlje poznava oče tajog i javnog. Ti sudiš svojim robovima u onom u čemu se oni ne slažu. Uputi me na istinu onom u čemu se razilaze s tvojom dozvolom. Zaista ti upućuješ onoga koga hoćeš na pravi put. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, وَبح الله بكر وص أذ باللهه من الشط من nefخhi وhi wahemز. Allah je veičanstvom najveċi. Allah je veičanstvom najveći. Allah je veičánstvom najveċi, mnogobrojna chwalaa ال Allah, nogobrojna chwala ال Allah. Mnogobrojna hvala Allahu, utječem se Allahu od šeitana, od njegovog puhanja, pljuckanja i nagovaranja na zlo. Kada bi ustao da klanja noću, Allahu poslanik alihi sallam bi rekao Allahumma leka alhamdu, anta nuru s samavati wal arzi wa man fihim, walaka alhamdu. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت W Tobie khaṣamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhkhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta Allahumoi tebi pripada khwala ti si svetlo nebesa i zemlje i onog što je na njima tebi hvala ti si upravitelj nebesa i zemlje I onog što je na njima, tebi hvala. Ti si gospodar nebesa i zemlje, i onoga što je na njima, tebi hvala. Ti si istina, tvoje obećanje je istina, tvoj govor je istina, susred s tobom je istina. Čennet je istina, vatra je istina, poslanici su istina. Sudni dan je istina Muhammed je istina Allahu moj Tebi se pokoravam U tebe se uzdam Tebe vjerujem Tebi se obraćam Ako se svađam Svađam se zbog tebe Sudim po tvom zakonu Oprosti mi ono što sam uradio I ono što ću uraditi Ono što tajim I ono što javno radim Ti si moj Allah nema božanstva osim tebe zikr na ruku subahana rabbi al-azim slava mom velikom gospodaru 3 puta proučiti subhanaka Allahumma rabbena vabihamdik Allahumma agfiri slava ti hvala Allahu gospodaru naš Allahu moj oprosti mi subuh قدوس رب الملائكه والروح لك يا مسبحين وقدس господар ملائكه وجبريل اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما به قدمي اللهم اتبعني U tebe vjerujem, tebi se pokoravam, tebi se počinjavaju moj sluh, moj vid, moj mozak, moje kosti, moji živci i ono što nose moje noge. Subhana dil djabaruti, val malakuti, val kibrija i val Slava vlasniku moći, vlasti, veličanstvenosti i uzvišenosti zikr prilikom vraćanja sa rukua Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd hamdan Allah onoga koga hvali Gospodaru naš tebi hvala beskonačna hvala lepa hvala u kojoj je svaki blagoslov i još se doda هذا oh, الذكر ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد اولئك oh, no. Koliko se mogu napuniti nebesa i zemlja I ono što je među njima I ono što ti hoćeš osim njih Oni što hvale Allaha Preći su od onog što kaže rob A svi smo mi tvoji robovi Allahu moj Niko ne može oduzeti ako ti daš Niti iko može dati ako ti oduzmeš I njegova marljivost ne može pomoći Ako mu ti ne pomogneš I bogatom, bogatstvo od tebe ne može sačuvati i pomoći. Zikr na sečti. Subahana Rabbi el Slava mom uzvišenom gospodaru tri puta pručiti. Subhanat Allahumma Rabbena vabihamdik Allahumma gfirli Slava i hvala Allahu, gospodaru naš, Allahu moj, Oprostimi. Subuh, Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh. Neka je slavljen i presvet gospodar meleka i Djibrila. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sam'ahu wa Tabaraka Allahu Ahsanu Khaliqin Allahu moj Tebi se klanjam I u Tebe vjerujem Tebi se pokoravam Moje lice čini sećdu onome Koga je stvorio i oblikoval Onome koje je razdvojio sluh i vid Neka je slavljen Allah najlepši stvaralac Subhana vil djabaruti Val malakuti Val kibrija i val azama Slava vlasniku moći, vlasti, veličanstvenosti i uzvišenosti. Allahum agfirli zembi kulla, djekkahu wa jilla, wa avvalahu wa akhira, wa alanijatahu wa sira. Gospodaru moj, oprosti sve moje grijehe, male i velike, prošle i buduće, javne i tajne. Allahumma inni a'udhu bi من min sahatik من bi mu'afatika min ukubatik wa a'udhu bi kamink la uhsitana an'alajik anta kama asneyta ala nafsik Gospodaru moj, utječem se tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe, tvojim oprostom od tvoje kazne, tebi od tebe. Ne mogu se prebrojati pohvale upućene tebi. Ti si pohvaljen onoliko koliko si sam sebe pohvalio. Zikr na sjedenju između dvije sečde. Rabbe gfirli, gfirli, Gospodaru moj, oprosti mi. Gospodaru moj, oprosti mi. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini. Vajburni Vajafini Varzukni Varfani Gospodaru moj Oprosti mi Smiluj mi se I uputi me Pomozi mi i zaštiti me Obskrbi me I uzvisi me Zikr na seđdi tilavetu Seđada vajhijari Llezi khalakahu Ošakka sam'ahu O basara Bihavlihi Vakuvatih Fetabarakallahu ahsanul khaliqin. Moje lice čini seđdu, onome koji ga je stvorio i koji je svojom snagom i svojom moći razdvojio vid i sluh. Neka je slavljen Allah najljepši stvaravac. Allahum aktub li biha indake ajra, vada'anni biha vizra, vajjal ha li indake duhra, وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَوُودِ Allahu moj, upiši mi sečdom nagradu kod sebe, oprosti mi njome grijeh, učini je mojom zalihom i primi je od mene kao što si je primio od svoga roba Davuda. Aleyhisselam, tešehud. At-tahiyyatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udawani počasti, namazi i dobra djela pripadaju Allahu. Neka je mir Allahova milost I blagoslov na tebe poslaniće. Neka je mir na nas i na sve dobre Allahove robove. Sjedočim da nema božanstva osim Allaha. I sjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Salavat na poslanika alihi selam poslite šahuda. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin. Kama sallajte ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahu moj, neka je tvoj salavat na Muhammeda i njegovu porodicu. Kao što je bio na Ibrahima, I njegovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu. Kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala azuadjihi wa dhurijetih. Kama sallajta ala ali Ibrahijim. Wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma neka tuois salawat na Muhammada njegove žene i njegovo potomstvo kao što je bio na Ibrahimovu porodici su i blagoslovi Muhammada njegove žene i potomstvo kao što si blagoslovio Ibrahimovu porodicu Ti si hvaljen i slavljen. Zikr poslje zadnjeg tešehuda prije selama. Allahumma inni a'udu bika min azaabil qabr wa min azaabil jehennem wa min fitnatil mahyya wal mamat wa min šerri fitnatil mesif al djajlja. Allahu moj, utječem se tebi od kaburskih patnjih od jehenemskih patnji od iskušenja života i smrti i od zla smutnje mesihita džala Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati Utječem se tebi od kabulske patnje, od smutnje Mesih Dajjala. Utječem se tebi od iskušenja života i smrti, Allahu moj. Utječem se tebi od grijeha i duga. Allahumma inni zalemtu nafsi zulman kathira. Vala jagfiru djunuda illa ant, faghulli magfiratan min indik. وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allaku moj, ja sam učinio veliku nepravdu prema sebi Samo ti opraštaš grijehe Pa oprosti mi i smiluj mi se Ti si onaj koji puno prašta I onaj koji je mnogo milostiv Allahumma gfirli ma kad dontu ve ma akart Ve ma asrart, وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت